Niaras que lo he vale, visto vale. un par de veces. Aparte de nada. ¿no? Va. Vale, vale. Oh, y esa música era sí, de show. Ah, tú es corto, ¿eh? Bye, bye. Volví a asunto. Bueno, un guietorri, un guietorri musiquiei, e, es un guietorri, un guietorri garbiñe, un guietorri miel, un ane, un guietorri miel, <risa> a ver, <risa> <risa> <risa> a, ver. a ver ni un se llama tiene raro da es, sepa, <risa> o no Ikasie prama, txekiat. Ja, Baina leku e-bea. Ah, ba, bueno. Neroz bueno. ez Ah, bale. Bueno, ba, hemen ez da baten buleguen. Uh -huh. Eta hortzaukau kuadruan bea behira, ordupxikat, gore, raru. Bea, zai. Bea bazakik zein <laughs> da. Eh. Ta, gode, ba, oixe, yan, eta gara, ba, despatsu basikamente Eta idazteko mai batek gainean, oan ja estudio bihortuta. Eta, oixe, azpeitin, hemen Paulo Sesto hau A ber, a ber, eh, bueno, es eh, etortze bere. Hai. Etorri, hori. Sí, ose. Ver, da. Bueno, pai zangoan. Programadore tsetzen, eh, konturat zaitei. Bai. Arrigarreja. Arrigarreja. O sea, gaur ertetzia justamente. Bai, gaur. Bai. Ez, ez ertetzia garu dizukuna. Bere terrenuan gato dek. Orduan, bueno, kontu zemen zeu ze lurra eroio, baba tiensio. Manifestas... Bueno, liburu bat. Bai, liburu bat, a, mm. bat eroitzen bada. Bai, hola. Eta bua. irikite laga. Hori danna irakurrengo. Ni aina txar-tsar nezitak urtzen altun Neiz ain txarra Trabau taula Baina ni akur egitza dau Ego egitza ba Ego egitza saltoite baik Bai, bale Hori pasatzen ba Zuztu hartukau Batzu besta eto baino Baitare Baitare Gero argi bilei Perke hor Asularren gero taulakoak zaudek Bai, bai Horrek jotze baik Horrekine zuztu hartze Ego egitza Baina jo inaki, eh Hoez Kontuz Ni txiki bat No, hazi Bueno, bai. biharren temporadea nazi eri, eh? eh? Hola, Mateo. Hola, eh? Zem bat izan ditu? Hori galde bernun. Zem bat programa? Bai, aurrenego temporadean batzuk, bai. Amaxi izango ninen. Amaxi wow. izango ninen, gesurre maten zen ninen. Nian. Yeah. Eh, zango furgoneta xarra eta nalazik ninen. Ahi, egon hitzen, eh? Bai, bai, egon hitzen, Es eh, una guerra na es mía. lengo anda, azkeneko programata no teis beti. Bai, bai, bai. beti o deis, ¿la es? Oñartera. Bueno. <tose> <tose> bimbo <tose> nauk <naugni>. Alde eh? bat da beste txoixue beste <tose> bat <tose> Bimbo, beste <tose> programata ta enseñan ondi tiene idea tu benetan? Qué fuerte. niñan pan Bimbo zala euskara batua. Hori, <risa> baina bueno, hori hache ah, o, hache, aitunmerdin. Aitunmerdin, zure estado zete morai baino. Ba, nik esan nahi nun, hori, hasieran jartzeana ta bucarean jartzeana. Orduan tarteko reienue, ba, ez Bimbo, izengonitzen ni. Ba, Be benik ondo bimbo, bimbo. Bimbo nocilla, Bimbo. Bimbo nocilla, Bimbo. Hori. Bueno, a ver, a ver, ha mentago e andana. Bai. andana luzea. Movimiento ondec. Tal Bota. Así. Así, batekin. Egoi labitu. Egoi, ne Eh, Goti berako bat? Aber. Mai. Aber ba. Ahoak... Ostia, nukleure leti, estia. Esti, <gülüyor> Animo. Bueno, ahoakan, ahoakan begiak itxita. Kalabazie, zitaki, porrue. Beti, itzen berri ez dago. WhatsAppa perfiletan. Aztinbein, xume, GKS. E, la itxulia, piensa mali acertaraz. Eh, Bertzuek gubezera peruek itoguneak. Hortz postizuak. Geituek azkena. Vale. Vale. Sen eso, a Ba, jacket, hortz postizua bea, menga. Ba, hortz da ini ke bai, betik eta sakonetik, aldi berin, Ez? Materialetik, eh? Bueno. Bai. beti, beti ongitoru zeta tortza, o. Bai, bai. O material Bai, bai tare, bai tare material istaguea izan berdik. Bai tare. Es? Hombre, a ver, ni material este. Sí, güay, tú güay, esa Bai, ni bai. Bai, bai. Bai, Ni ni material este, está Ni materiala berdet. Hombre, a ver, seña esta material, tíos. Joder. Es baino askoa eukanak bazeka joera, esatek ba esta ba, importante na, está in importantea. Ah, Gauza chiquiletan da Soriona ta. Bueno, pasionari. ni nere materiale buruz itzen goinat, ni berroi urtein utzinan. Ne el gorputze material bezala irakurrite, berri urtein ditzin eta bueno, tatuajes aparte eh ori beste programa te intzengenun? Bai. Eh, zurekin? Ez. Bai, zurekin. Bai, año bere garantiz hartu, hartu baina horrek tatuaje erakustie normalaen eh? bezala ez, la ba, bazoen bere bye. guai za bat. Mm -hmm. Bueno, o bazoen bere sensibilidada za, baina hor postizo eraustie, ja gaizta ikusten hor postizo es. Eh? Es, es orto postizo bai gusteituko ospitaletan dola. Bai, un berdexiate caja bat eta sartu berbek eta hola momentu humiliantea da. Bai, basito Ay. ben, an... orto postizo <risa> <churri. risa> <O, oen hospitaletan risa> un basito orto bai. Ohentitun basito txiki. Behin garbitzen basito hortan. Guain, ospitaletan ditun ez besteko. Ire intimidadak. Kaño estatu dioen kaño orto postizoen barru. Ez, es a un ditituk eta chataspaldi ah zan. Nik es morbe bate eske niuen da gutxi eta galde bai zu. Hortz eh, pozitzioa niola ofendiuta barkau. Ni, ofendiu ni bai. dentaurea neuria dakat. Ez, es, ez eske es que hau da hortz pozitzioak sartzeko. Ja. Hor bakarik netzak leku bat baita kentzen ala leku publiko bat. Bai, bai, bai. Bai. Ba no, hortz yeah. adibidez implanti ire eh, gustetu unez. Mm. Implantin de nola ez era gutxi de bai. Hombre. No Baina, er segun semat. Bai, bai, bai. Segun semat. Baina, oie, no, no lagera txeya gero. Hortz. Implantiako, hortz, bai, egitasko balitz. Bai, poltsuk unzulop txikiate gine. Bai, bai, bai. Jode. Poltsuk <tose> <tose> unzulop <tose> <tose> <tose> <tose> Bueno, ni poltsuk unzulop txikiate gine. Baina orz poltsi zojarriñat. Basta mañan. Radio xo, esu ueleste gilitzan radiofónikoa. Bueno. Horre, arraizengoban, irion aotzal da txer. Bua. Esa esu na tx Okey, nadie ya matematiaite dakun. Bai, es es. Eh, orri orri beste hain beste, baina laser bai, eh. Oina, hola asko zo behot eztegin. Bai, zo txikite gustei da. Bai, berriz berrun. Bai. I tipo beres... onde bon, <laughs> ja estaba, sorry. Ja, es que cuadratzen geilegi. Bai, beste zurro eh. Bai, sulo oso ka gaño, estek betetzen urtzaekin, beste railenuaekin. Bai, betelan hain gorri horrek. Vale. Bai, da hori galdera bat. Hori noi zu Bai, hantsi hantsi. Gautan hori hantsita daiteclo. Ez. Ke du ide? Hateko itxe itxe itxe. Taeko doministikoetian etzek muitzen daola. Ez ez perfecto. Perfecto. Ja, kostatzen naiz ai ze pikak kolokatzia ta ana. Klaro. Beren vale. bezitzeza, urte santzean. Hone 5 urteago ah? alxu. Vale. Pero sea birtsa. Flácido, flácido domingo. Ja. Ustea pizka. Danza la ciudad. Niola, pa, behar <laughs> <laughs> ni la pagamentua ja, berdek. Ni bosturtu año goxo irangoite, esan etsonan ni, bai. Seún uno es. Be ha dicho señala, "A, bueno, or ya insatisfut. Ascos merkiounan." Betela, bai, bai. Eta bueno, gustoa aldiounan. Nere ots postizo Eta gonbieta no? ez da zuet. Bai. Claro, alden bai ibili zu baina itzulien zu lukin maldimon bai, gero este e, generatzen ezurre, determinantemente dentista Maian 12 ez Ah, bai hori orraino eh bete bete inberdala ordan zulo hori bete inberdala ez dela mm -hmm. gero eta zuloek goraka juten eta ondi genetan bueno laster bestez bat horts bat altatzen atatzen ere benie biestea ah ha bai, bia eh? bai, da orduan beste os laste <laughs> bestez bat laste bestez bat Ah, yo eh, ah, castañuela no? queñarte es, es, es, es ah. Horiste en paseuco, ¿eh? Contos, andabuas, contan, a menes andau ah, a las cosas en vez de llen Horiste en ya está Horreño, cangas dicen, Vos urtea, ya estoy que O bueno, saspiurtea eh, ah, eh, Sigo eh, yo, yo eh, sea, pillen, O sea, ¿va a tema de la almohada espiñe? Hostia, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Zuen... Peritz sagutxoak. Eh? Zuen, gordeta Peritz... Daude. <laughs> Zuen ne orta hortzak orta gordeta eh... dade. Zuen hortzak gordeta dade. Ostzak inat. Tzakan ilusio berezirik, no. eh? Ikusteko eren, <laughs> txikitako hortzak, eh? Bai. Bai, bai, eh. Bai. Boomer, boomer basama, ba. boomer, bai. Eh, vuelta, vuelta, vuelta, vuelta no late tortsezana, ba. caja baten marrun daude gordetan. Ah, eh? Eta, zerbait kentzegoak diren gordetzen historia hori, adibidez, nikoen metroerdi ile moztuet. Ah, bai. Horri nerei ie, eh. Za, eta ezuan moxal baten buztena edo Horri pentsainat. Nikismo xalana Baino izati azitxakanan. Bai, bai, bai. Baditu moxalak hori baino ile gutxioki. I apeli kentze bezala. Avisena kentzu bezela. Y baño, a ver, a ver. Y ¿alago hago Lucía la conan? ¿Qué estuna? No le mató nada. Eh, hola bilbilinda. Un año, bien. Bai. Hostia. Y por diran, kakaitagona ulemanti. Ulemanti. So se kentaba ten efectu eiteik. pelo hasta el culo. Pelo hasta el culo, polejao de ulemanti. Ba, tudai ga, ondarru beti irazingo Beti, beti. Itz maian Bai, bai, bai Baina zoze kentzi guenien Naideu gorde, igual ezken niteizu ez Naizu hau eman etxea O juiz joko agin Eta zoze arti nalde, o, ba, ba, o ba, ni, laga Ba, bai, ni hartu-artu Artu eta ritualizau aldan askarrena ah, Ba, bai, mm. bai, ba, ba, ni gero estiñate zen eh, Baina bere leguman Intentau yeah. Nolazeta bat egin ritualik Kalduin es que ni itxinan rituala, nire ritualak Baina hortz batekin se... nitek ritual bat, eh Ba, bai, gau, eh, txaina, aukeresti euki Baspa gordea eu, Zuluek bete zuputeko Hamedik pio hortzeta Horren hortzien ezan guenat Kargoenatona Zose legein hau Zose legein hau, zenea, txerro txigiat Itz batzuk Ondo, ondo e, Danza bat, zu epistu Zerbeza batzuk Merienda bat, jatekoa Jateko piskat Ostia, bai, gau, kartel bat, taletxe Egi taragua E kitara da la gora. gatzagan. Miratxagan. Gatz, a ver, ondo, respeto, señor, eh. A, <risa> Gusto cidera, si seguramente june oro. Baskayetan agatzada postrinure eta dan? Ezaina dentan agatzaitude, bai, no año en oño porque pla jendi placentik indanen mobita baile. Ah, no? Nero oso baxa sozizkinen bere giltzurruneko harriak. Eta intzinean ah, e pulsera bat. Fortean. Eh. Ola hitunan ola harri berde batzuk eta ola tematezinean ola kuarzozkoz baina hitunan haundik, e? Eh, porque hainbeste batazizkinen txikillak ja alde batea ja ukeratzi azitxakanan. Ola joieria balitbezela. Wow. Eta bere gorpuzetik bateatakoak eta batzuk hitunan borobil borobilak ola perfecto poliak Jo nahi jakinda zertzan ola... Ah. Mm. Tianen batez nazkabez eztekinak yeah. oski ja. Seguro horrek daukela bere publikoa. Seguro sartzen interneten jarri zaltzen. Da per eso interesante attends aldoba la eh. A ber, era, kuleruak saltzen dituk eta. Erabiltago kuleruak usailagatik ziatza. Elefanti gindo bueno. kaka kiston galestigen. Osal. Eh, kaka jaten, kafie, eh? vale. jaten kafie zure ah. hortik pasatzen eh Café horre patatzen elefanti estiek eta zeta hor ditzun kaka o horrezun kafie omen den la hostia <gothen> Ah, veis. Menden la hostia. Ah, ve ve ve. da ta ben. Maila hortan. Bueno, eh Ba bueno, hortzana, hoy Bai, ni gero hemen hortzetatik saltongo nahiak justamente eh Aúca y en... ¿Aúca y en...? Aúca y en... Aúca y en... Aúca y Ondo, Ondo, ¿eh? No, va, va, va. Haz usted le pone fluye. Va. Va, va, mm, va. Chocola no hay que ir a... Prepa, no hay que ir a... Es un <laughs> rato <par sindewalik, ríe> si lo digo, ¿año? Aún no hay que ir a... Yo a decir... Totalmente. Espaldito. Urtea. Vi a... Vi soldata... Uler una, uler tú Va, va, va, aquí A ver, dan a decir algo Haz cosas de Cuba, yo en baño Ah, ¿vai? ¿Ile gase, eh? Aocan Ahí la hostia Y botan una, ¿no? Y botan una, a ver No sé cuánto se está matando a ver Aocan Aocan Aocan Típico lelengo A ver, oindanok Se A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a trapara. Bali era trapaga. Bai, zato beste entendi tuko. Vale, hau kaia morreu e. Vale, morreu e, muxue, muxu berua, intentsua. Entendu e. Bai. Mingaintzalia. Amantien, namoran tien muxue. Vale. artinda bai, ez? Ama mata jinartin badu. Ama mata jinartin neon aldago. Claro, ama iri. Pero, bai. Vale. Bueno. Eh, eh muxue, o sea, le lengo muxue okaien o sea, ematin recuerdo badak ezuezuek? Ba, bai, bai. Ah, ta momentu baten pentsaute zenuen begi hori sin berda, hori sin berda. Ta ya hor ya, or, ya da hori sin berda. Uh, I It, chifote. No no ensaiatzea le lengo Ensaiatzen, ensaiatzen. Oine, oine, bini zune pro sosse. Almodi, bai, baina otsa. Otsa. Realitatea ti uruti. gertu mateuna, gero realidadin einda uruti. Olaitez zuren. Hola. Za hola. Ale, esku, eske ta iolaitez zu. Bietsak alkar, hola jarritu. Bietsakola zela, ah. Ensaiatzeko. Ah, bai, ensaiatzeko. Hola ah, bai, ta. Hostia, aba, eh? ah, segulez. Oh. Hostia, e, e, tip, bapoda, <gülüyor> harina, <gülüyor> eh? Pare, hau e, joko de eh instructxi juguin. Bai, bai, bai. Hala ensaiao. ¿Atras haida Erriko biatzak biatzera kuslean gainetik jartzen ola espain bat imitatu zuela. Eta horien saiatzeko morreuen saiatzeko ditugu. Bai, amorron, zerto. Bai, eh. Bueno, va. Y ya, jugó, dicen, o sea... Pero que está aquí, calidades que me han dado, ¿no? <risa> ¿No <¿Echien? Digo, yo, muchas> Tipo, <¿tipier>? Hola, hostia. Echían <risa> prepaute <risa> con percho aquí, ¿no? Joder. Mira, ¿Qué tal de hacer tu prepaute, <risa> Puntu ei. Eonon. Ta, e, ta galdea beñe pasa dise. Ez eh, claro, en urduri hartzearekin aule ah, hortuita. No, dano dagigu ba gabeko, ez? Yeah, eh, mm, fosak ba auleor. Ba, ah, raro geatziela, ah, ez? Ordun, en imaginau ba bate bateki mushu bate nasi ta jatai lijapapela. Ba, oh, eh beñe pasago lakozo eh? se. Bai. Bai, ni ez. Ba <risa> euria lehortu o bestiana. Ez. Leor leorarez, Unan, claro, Unan, claro, Basque. A ver, material de viaje allí, vaya, y material de viaje eh. Intimidade, bueno, eh, seguro no ve esta la gente ahora. Descending ahí geituk. Descending, Descending Gardens, eh, Kuala Lumpur. Bai. Lumpur, ¿qué? Lumpur Malaysia. Hoya, eh, o sea, un take. Baquina baquí. Ba ne le lengo muxuen, zagoia, le naizguna seguramente. Eh, Gaur, nidiz nahi xena, beste mingaina taktua nola hausen. Nidiz nahi Ni Nidiz nahi xena, neri, eh, banyo, claro, eure taktu ere nola, nola, nola bai. ezin den. O sea, ez, nola. Mingaina, mingaina ezin dinikutu. Ez, ez, ez. Ez? Mm. Eh, vale, baina, beste mingaina bat ikutu da, ostia, hor diferentia. Ja, bai, ez, bai. Kriston diferentia, baina rarua. Ya ni ahora me engañas, tío, denbora, denbora. Este muy beste unsan ni este personastein. Le lengo persona ahora me engañas zartauteso hola, totalmente zartautte. He echado unas ojos esa buena Etena, vaya, eh. O sea, es que nan eh, vaya, osak. E baie. Vale. Osak, de corasillo. Mm. Ba, emateula, oso antseguila, baño, oso diferenteila. Hm, mm. bueno. La... ez Eh, su que mandes utemux luzenaz, seco va... Se ise. Oh, o, sei. Y... Eh? Se va... luzenaz. Ya na? ujeta que oke arte. Baino, hor badago hasiera bat. Ola, itomen ola... puntu arte. Bai. Bai. Mm. Oh. fuerte. Niki bai, niki bai Claro, es que claro. Mm. I ortigero es baleen pasatzen ja gero, hori beste kotatzuz, kattsin, yeah. batutan, beti ez. Beste baduz kotatzuz, kattsin, dauel adine borestin eh que mm. sho geixo, bai o o circunstixe o jakintzak bai. lo bakuditzen limitik. dicen bai. limitic eta hortxe atazketute ezela <laughs> Tableta. No, hostia. Eh, eh. No no. Hoya Garri, monotema hau, eh, a ver, a ver, a ver. hau itzin daude guri garbiña. Eh, no, bai, itzin da txaren. Korrizen ah, bai, Uf, berraz. Bai, bai, bai. Aur esnegun gai ordeni maniozioa bai. pixkat e, azuta. Bai. Ah. Baina oso tema importante bai. da eta aktuala da. Bai, porque asko oso sentitu da itzi genunontaz guk. Batxua kantsumoa 15 gertatzen. Bai. Vay, vay. Se va eh, eh, <risa> <Es> que, Bueno. Coca-Cola pues. Está está de clase ahí chulla. Bye. Bye, eh. bye, bye. <risa> <Sí>. <risa> ah, claro. Oye, pa. Añade eso ratí. Usted le chiste de maten. <risa> Etorabe arraierres, zure bai, Ni batxuia jateiat, afaltzen ola lasei baldemazagiat inork esnowla ikusiko eta horrengo goizian ere saiatzenak estetin orguin koinsitutuko. Hola ziurtatzenian. Osea, batxuia lasaigatia bukauan. Ez batxuia Per zure? Bai, neuzki ja, jatia bai, baño español. Pero estakik, estakik sinak. Ez, Zazide, e, <laughs> e, es, ba, gustait ezazu. Informazio adematen beana, bai informazio bai. hori ez dago en zertan, txara, da, nek arai baten gustatzen zaiztenan, aokan eta e, tabako amentioti, eh, gustatzen zaiztenan. Mm. Igual, esorri, esteki hori, bai eta bean, kontorno hortan, ba ondo hartzen Bañabachua este quando sartzen guri es ez esan eh Ez ni gutxiak Ni hatza eta besti jateko ba, ni propio gan porra horra ez baita horria trukua Ori bai Bilok berdin oteko energia igualian Bai Batxuitasuni Bai bai, a bai. bai. A bai eh Biji pasarte <laughs> Bai, bai bai bai. hola, hola. Da, hola. Ah, hai, eh? bai. Ja. bai, Bai, orduan. bai, ordun. Es que bai, eske itzen bat etortze balima, hola, Cristo, inpresio ona indiguena daola ta bapati an hurbilgian batxu zalla. Ostia, hori ez, tío. Imagino ligaitezula. Suretxiatza hordan. Darogu xin go saltzen bitatze zu. Bai. Ez? Bai. eta. Eh? Se, se osalte su ta batxuia. Bai, hola, hola. Bai, ostras. Ba, so, o betxuia. A pordia, igual. Ta batxuia pilua jateik. Batxuia batxu ez ta. Batxu <risa> e ni, vai, eh, paseon. Sí, y saben, estaba chiva ahorita. ¿Hay algo? Ni, va, ni, ni, ni, ni, ni, ni, no, e, moche. E, moche. Vai, no, se, ni, bae, goi no. Bueno, muy todo eso. Ya, ya, ya, ya. Vale, da se u saidek o beste kena toleratzen. Pues, to eh, Ba, yo sé concreto batzu, baina xaia, se va. Ya, vale. Bai. Mm -hmm. Morir mm -hmm. para ese tema, año no, no la específicamente, no sé. ¿Sei Serdio Bueno, ¿Eh? no Me la colian. No vale. Tú la divides eh tipo a ti o tipo a ti, mongos tienes calabaza, eh, mordujatula. Imaginao, no. beti hode konprata ire ondo na batzu leporoste. Hostia, horre, eh, no eh, eh, a ver. Me llegó el convivencia Sayeck eh, porque puf, vaini ni que iguala baina erresina Y calabazita mongosonan. No? igual, bai. <laughs> Bai, kontestatez leza. Mi batxuia Fijo. Hombre, es que <laughs> ni obligo eta baita anek esan duna, asko jatea baita, mm. baita neuk. Yeah. Bai. Eh? Ba. Eta... Ba, e... eh? <laughs> ja. Bai. Eske estek agradable. E un herobatxu gusaia botetzea gutik, buf. Era moda non gara etaenez, batxuia jate eta. Bai. Eske gauzaiek. Yo <laughs> bestea batxu ga tortzaitu, <laughs> <laughs> bejo gutaitu. Ointza, jati eta, es moda. Es jatia, aguan da jati artzia tola gauzak. Ayuno. pasakoa. Ayuno. Goana Kristo gozoli egiten. Bai, bai, bai. Oingo segreba modata segreba. La gente dice o se ichartzen. Bai, bai. Ez. Oingo segreba mai ara. Onda horrea iuno, o sea, chiquita, a besta se ata. I baño ya o estaba usted un momento ida baño, eres ferdepa. Hombre. Eso es elevación. ¿Sí? Niwidehat daningo no ke ichil grebie. Aha. Itchitila. Mm. Baia odi elevación, ¿eh? A ver. Ese, mm. zueteku, maso, nishilik, bai, hola, bapatea, hola, ez, zea, ez, bere bak, hori, hori, hori xiliketu jardet. Egun bat xilik. Bai, bai, bai, karo. Retirue hitzetik izkuntatik bai, retirue. Hori bai. bazion. Hori bazion, nik indiñat bialdiz. Bai. Amarregun itze ingabe egon. Itze izen zagoen horre, izen mazagoen. Bipasana. Bipasana. Metita bai. zilua. Ventilafia torte <gülsor> iztena. Ventilafia? Jue. Hori <gülsor> baxa <Yeah. gülsor> Oso relajaua den, oso erarra den. Ni egon dana. Hori marre hon den. Bai, bai, Toso pozik. Un txokot aborra... Eskeda <güls> espoiler txik baren dira. Baina errexia ez tinezan, eh? Es. Eskera que errexia ez tek. Ah. Baina, bueno. Mm. bueno. No. No. No. No. No. No. No. O ni, a ver, ni Gustavo zitenan si kalabaza asunto. Venga. Zer hagi, bortko pasau den, tipo ez pasan... No. Bai. Batxuitik kalabaza agoaztik. Karo, agun material ingatxea den. Vale. Materialetik pixket zartzen, unzakon alger berrizen materiale erten. Bai. Tenla hori zeukek. Hauken... Bueno, y se redovense Oñ... ah, Xerchan... te calabaza, brusu. Ire, so se va da la mía. Bai, bai, bai, ni que garri nunte, garri nun nere bat zakikala bizi, baino, orin zirtxan lagun batek kalabazak ematikizkela. lagun batik kalabazik mantibola. Bai. Ah, Ta hortik hasi izan hasuntue. Eta eta hori calabazismoe, hori. Calabazine, potimarroe, kalabaza claro, es que la baza que te calabaza, de calabaza catálogo, anitze Irute zuten ondo daola jarrite kalabazak eman terminoan. Bai, bale. Bai, irute zuten. Eh, zela. Eh, pesquetabaten, hondixen, kalasia bere tamainu zuko. Mhm. Uh Bizkenaga -huh. jan berden. Ezin bai. daola ba, galasa ez ez importasak, porque yo re kude merdec. Es vale ma kudeatzen gaña setun nahiko azkar bentxe gure etzin zuen etxetan etaia usteltzea jozen. Da usteltzemaia hori luzaien, ere sin dehan, eskeren bota de verde, bota zen el lado que si sentites, hata u botatzen, o sea, clase, bere asunto zauen. Danetzat oso ondo zion carritza hitzeta justu termino uetan. Matematik, kalaza matematika, hori beste hitz baten dola esaten, eske sin de uetan. Kla, nola esango una beste hitz baten. Chokiatzaket. Es que si sí, aun igual, eh. Te <tose> ha quedado de un golpe. No, rechazado. Vamos a meter rechazado Este es Añanin. Bai. Bai, bedu. Ki u. Hasapane. Ke onitzain ez apartzen. Ala za mantien. Mm. Bai, bai, bai. Gutxia, direk ankako kalabasa Berez gainek gustoa jaso berko geinek, eh? jateko goxua dek, nei azkena lagun bate potit marron bat emantzi agen. Bai, potit aina haundi jare eta ordun pasanean ez asteozua, baino egun batzuko jaten, baino pozik. ni batzutan india dola. Bai, baina palabasa ina igual den, askota etorri danin. Ah, vale, vale. Otarrán. Vale. Otarrán. Ya, ya, ya. Calabaza un tíbat. Ya. Cherri calabaza. Cherri calabaza. Si, ori, ni ori, gusteña, poética marro, yes. Ori... Simpático, ite, say. Vai. Ori... Vai. ori, ori calabaza gestionabilidad. Vai. Ori, Petima ori, marro ori, ori, mandiñanak, yes. Si se sentitza y no hay indigir el iretzako. Vai, vai, <laughs> vai. vai Ores, a teoría es Charro, si yo no lo han, por un vertía. Mati, ematia. Ematia. <risa> Ori porro berdi manzio. Ni, a ver. Mira, so o perruan bizarrak, forruxerrak. Berdi berdieta bizarrak. Por... Hostia, porro berdia bizarrak. Lo Bai, bai, bai, O esparragun atzeko parte hori. Uf, Uf lehorreten hori bai. Hori. O hori Ematia. O patatin azala. Hostia. Yeah. Claro. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> bai, bai. Isati si chaganan, eh? A, au chartu leke asko, eh? <risa> Uf, putiada. Baia, hostia. Ver asunto sabe baño. Bai. Bai. Por un berdie mancho. Nior, nior. Bai. Nior, seixo, se tenía su launching. Pues es que ni te <laughs> hayas Por un berdie. Por un berdie aquí están <laughs> salda ni torneo lechea y hecha torreón bajoichi. Ser. Kiston jateo prepara ainda. Eu bueno. e nem maten. Atxeire, atxea Beire. Azia beire eh? Sekule siempre preparado por es... so, ya, ah, ya, asa, asa un día. Bai. Fermentaite urna jarriko diat. Aza, aza eta día de taporro un fermentauta. Ay, ah, y friki samarra, es eh, si intenta. Bai, banaco, banaco, reconozco ver... Ni, ni fermentase jua, un madian nere burua fermentako diat. Ah, no ah, posible engañe di fermentatu ze kausak. Eh, murió por autofermentación. <risa> por autofermentación. <risa> <risa> es ni el 100. Sei tú ko ya fermentatzen. Atengo hostia, atengo y tu gausak, escucha tico. Hostia. Vi sí que no murió, no murió. <laughs> Muy titea la orseose. Estáse <laughs> artea, cierto sí. Va, fermentengo ya. No. Gañaban fermentada guapuak gaitzaia, mm -hmm. porro por en berde pillo bai fermentako jat. Mm -hmm. Bueno, va. Posen... Bueno, barkau. A Bye. nere zaio hartsidura, hemen Bye, terreno, o sea, tan sartuz. Karbina izenda nere. Konvertitzaia aurrekismo hori berdi bene tan, eh. Arriba, arriba, berdia. Zuek ver, eh. bueno, a ver, a ver. Suex seis eta comparabletsen Kalasie por un merdín. Okay. Ni vela horia ta. Sa, so, a ver, a ver. Suecen ajo eh, de suarzie. Ah, ah, ah. es eh, se escalaba sabada. Ah. Ni estan por un merdín guchiche merdanique, eh? Cuidado, ni esta ni esta tela zarren. Daia mendi horra fermenta celeste. ¿Y cuál es el argüeño porruan bizarrak prejioite situlola tempuran? Bye. Ta oso goxuoaxe de da ah, no, dela crujiendia eta ola Cristo mo cau goxua Ni flipaje ya torekin. Et angularak, eh, bai, bai, bai, ta locata hondo kentzen hori, hola prejuta da, bueno, maravilloso de. Por dura, ve irajo. Vale, vale. O no. Porruan bizarra que manchiskiak i voy posa. Va beju. Igual tipo de vista de Galudiat, baño goxua. Lana zauken, eh? lana zauken. Lana bai, baina bueno, igual tipo <laughs> Tanayo por porron verdeja. Oriedo, ondora, ondora. Bai. Es ah, manio, ah, que igual calabasa que niene... mateis nesteu sentitzen, baina igual favor bate tienes eskeguen. Hombre, claro, ba. claro, eh? bai. Tu diga, ¿ves? Alaredes, bueno, ove Bai, bai, bai. Momento ene sin, eh, baina perspectiva eperta y Lucía. He dicho, calaba si calaba si ni usted neko tope en ondala es. Bueno, ahí emataituk. Bai, es. Ni ustia beraka da tengo dela, eh? O sea, no aguz emarkatu. Kala basak aisko ematatiko erresimak eta oi, oin oin a ver, premonitor show esela, tipo Nostradamus. Nostradamus ori <gülüyor> priemen estado honek esate zeuken wishful thinking wishful thinking <gülüyor> ie ez pentsatzen gertatzen naidekena hori hori wishful ah, thinking wishful thinking da bai. eh? thinking baitazuunaka bai hori bai. vale. eta hmm. ni natsion momentu hontan kala zi batematen gartzen maze alde kontra ni hm niorko posiciono nola inhorretetan torriko seguramente nere bizio esun ore gartetzea hori bai. <gülüyor> da zona bai eh seba ¿ves? y pensaba, sí. tipo de torta mm -hmm. Imagina Oña, y es eh, que era que eh, me cuadraban, calabasa vas que ni es, ni máquina seña. Bueno, si sí te da ¿eh? Ambiente va. Micho imagínate. Eh, de repente Gauronin jende entratzen mobiletik, ¿eh? Mobiletik. Instagramiko private. Adividez Instagram private o eso o, o WhatsAppetik, y bai, mm -hmm. da, bueno, i mezua dirakurtzen baten batena. Bate bai tipo Citaki. O sea, Hortan. Lo he charla. Bai, Trapa. Este <risa> no. chocolate de fabricación la <risa> otra. <risa> sí, sí. Eh, es que lo riena gordar, Vale, Citaki. Eh, Citaki batemate yasten sose. Eta hiriola. Ah, tipo ah. Cenai mmm, duhonek. Ah, da. Leleengo impulzu ez eh? ez guen. Baina pentsatzen. Oste tipo honen ere, nahi di, zoze, soxe... yeah, segun, zehun ira fantazia no jona joan joan lehiken, onen egin irukixeak hartzen nahi, vai, vai, vai, vai, vai, o, vai, o, onen egin, o bi, o bi, o bi, zarautzen, igual. Bai, eh? ori, ori. Igual. Eo, beste zoze, igual, eh, ba... behintziet, idatzi azkenin kafea nahiula. Iri egin hartzi. Bai, eh? bai. Bon, Hortze, ori atzi, <coughs> <coughs> ez, batez Bueno, o go, en el que no hay, En el que no. Gostiñe. Gostiñe. Bye, bye. es Bueno, ¿o qué le ver Bernice? ¿En serio? ¿No usted generala diciendo la oñarte? Es Escoa. Es yeah. Escoa. O a te va... Gesurra casma, bueno. ¿eh? Ay, chaki, Matisse, a ti, Matisse, en el que se va a Ay, chi de esa oan. Es, pichketo arriba zío, ¿no es? Bye, ¿Es? bye. bye, sí. bye. Arti, ¿eh? Gauzoiek, ez zaintiena. Aber, ez genin mindu iningo in, in deu beti. Zana, neurri bat, eh? Baina nolain aliketa elegante naiteko. Ez ezko eh? elegante bat, egin izproposatzen. Bai, bai, bai, bai. Ni izatea bai ezko xume bat. Bai. Vale. Ni... Jode, bai, bai, nonga duen, eh? <laughs> ni, junt kafea. Horri, bai ezko xume. Bai. Izin, bueno, kafea nio, ez, geixeik pentzau. No esan mm -hmm. den? Wishful thinking. Es maiori pensa un año, un año. Es un año, es un. año. Café hori hartu Hostia. Perzo hori idatzin din hiri, soziati. Ba, wala interes Basque gail iregin. Bai. Baino momentuz asan igual interesante. Yaño zenik ulartzeik hori nor kez. no? El café Bai, bai, baiño. Salien, salien, salien, entrajen, salen a salien. ni se tenía privacidad. Abaie. Pau. Ni pau, ni privacidad, ni Hor ya igual, ahí lo. Horan ya aurillas. Ya, bai, bai, bai. Posible eres. Ahí va, claro, claro. No, ni orden alterna. Elegante aquí. ¿Es Valdimano o de un año. Engako de onean Oia. Ez? Da autopistako zea hori giste bezela. Barrote hori. Bai. Ja, bai, bai. Bainof. Fe... Uste. Ole kartetzin mo... eh, interes gauso interessantik, mm. ordurarte or bel pertsonek komertzaixo bat. Bai, bai, bai. Elkartzein sose, ni uztenia gendi estela atra ditzen eh, entratzea. Ez, ez, ez. Saila ikuso. Claro, zalla, es es que... oso... claro golpi, den. Den. Mm. Bestelare ni usteinat Neiko baju <laughs> Ote, hala Autoestima kiro no? Bai ez Eta ordun Gainare atrebiu hai, bai Bai, bai Eze es esko batea Ostia Karo, baina Nen ustez, bisket Bai esko inalte Ambienteia Neu? ik Erreztu inaide kortake. Ni bai, ni bai Ni bai Abulertze haute, eh <laughs> Bai bai bai. Sí, urte <risa> urte bai bai. Non dekuan urte auto tan jo oso zaile al... gusteiat. Ba, nada. Sí, guston xoan... desconfianza que bai ta. Jo, eres fuerte o me den. Lenguazateko <risa> baiets. Bai, Hor gutzin esan ansiedad diamiel. Ja, hun Bai, claro. Leco incómodo ateago, seguro, hori seguro. Baño urte auto jo bai. Bai bai hala, eh, kalaek. Jo, gendi juten ba, ultratraile eta zertan. Bai bai, 2000 an casa an igual bye. ta gero saltoen in zertzea pas selekutatik gausak bai gizaki gausak gero iubel ez eh, atrebi ubel oi izaten bai eh? bai saltoen berdin komo ia ja bai bai hmm. tamayemba oitze berdin komo inoa modos neuste bados bai bai bai bai bai bai zertan ikusiko sineten ez igual se se nicen plan bat em eh, eroso sentiko sinetela ez nere tsagok Pasira bat, kafe bat hartzea jute, baina asko zerreixo da. Zer so, da, kafe hartzen ah, bai. aurre-zaurrek hartzezea. Ba Eta pasiran aldamenien. Eta bai, bai. nek aldamenien nortegi ba Bai, bai, bai. Zer so, da, ba bai. aurre-zauren nola, eh, bai, eh? zera bai, bai, askoz. Orzat... Beste, ja beste nivel bat ditz ez zait. Eta ola... eh? igual pasiran nola, hor txen, inguru behire, inguru adlatzen nahi da. Zer da, ja, ja, ja. ne pasiriek, ema dit, ola, pake, lasaitasun gehi hori vale. zait. O zait, kotxi garbitzea. Ya flamantiselleque, ay, bailecelleque. O estáis siplana, e, dani. en esta ah, a soka. Añale coche de, me imagino, coche árbitro o A ver, lelenota be, sea Danac. Oxeia, hostia, oh, sí, hostia, o xe, hostia, o haro, O ¿eh? porro oh, verde eh. fermentado xeque, O porro verde fermentado, porro verde fermentado Porro verde. Ora la eh, zorza yeah, no. El checo eh. Cristela Garbiñecheco. Baita. Algo non ginala a cotacións de Garbiñe. Tipo va de checo Cristela Garbiñechendakina. Ser, hondo. Hombre, superhondo. Vai. Ni kristala garbitziko nizkitzuko kristal piropuak. Bai? <risa> ah, babitxu. Kristala garbitzia, uh, buf, zen e, la lan. nahi ez da unlan baden. Kristalen zikina aguantatzeko, ni tolerantzia vale. onde zakat. Beste biarren pozizionan, Huel, hankatau masajia emagonizun. Hori bai? Baina Huel, geixe egit. Es? Hombre, hor ja ukipena. Kero, mm. claro, baina hanka bazo gine bere. Baire. Zerabatez? Eh, ja. Yeah, mm, jende gutxinei yeah. gara nabajau. Huel, bai, uh, bai, bai. Rutor, Katelena gero ankata normale jende esteen. Ez, baso genor. Bai. Podólogo basauken bere, uff, no la sortua es. Podólogo esota, biska baso genori, es. Ta inchristo Ni, eran en funinduan, podólogo echotik. Bai, aboli. Bai, bai. Ah, eh. Podólogo baso kameria. Funimerdik, psicólogo ana, dentista ana, podólogo ana. Bai, bai. Eh, hori. Sintzazio raruda. Oso. Oso raruda. Bai, <laughs> bai. Ni ez naoia uh, atxan. Jo, ako glasian, no, ala raia no, atxan ginean, nireko jortekin reto arribadak. Ostia, eskarri aso. Ankako bidez pot, hauen zartu da, dentadurik entzilortu. Zagero berreza horrek, hankak eta roi horrek ez. Ah, bai, ben. bai. Anka ke ta, ja ze gusten. Uh, <laughs> Chortacilla nesturra ne ikusita. Claro, claro, igual. Igual, uh, <laughs> <laughs> persona hori disezion, oste anka masajea de ja magonizun. Belbea claro claro. pentsatzen, "An, ankafilo bat." <laughs> ankafilo ah, <hazen> zumbaba la bizitz horrek. Beño ez takeu horreatzen. <hazen> o igual polo waik. Takeu horreatzen. Diru nai honek. O sea, hori da es igual. Takeu, takeu. En persona te que ningun bonito un causabas tuc, ¿es? graduatea animako ginen. Baina baino, baino ez da ez dakigu hori proposatu edo horin da hor geaten gureku aurra dijuben. Beti, beti es, beti relaxatzen ganen, rahatzen da, ere utsez. Porque imaginau, oh. Eh, oh. garbi jai maldima en un serrisa tenen ganen Bai. Ez? Ni zten nahi na ugena dek, ik onietik nau, oser zumosan. Gengibre. Gengibre, ¿eh? Y jengibre es un modo de arte y propiedad. Y no es un poco Hostia, no es un asunto sexual genital. Es un poco más. Pero es un poco más. Ya, ya, ya. Y no es un poco más. Y no es un poco más. Y no es un poco ya están o Jo, basun daugaina afrodisiako. Hor ja asuntoa. Hor ja asuntoa. Eh, baina, baina, askotan pertsoni osotasunin izatezonako este, baina, realmente, hori pixka afilakoan. Diko zainat, zai bezala gaudela inda una anticipazio negatiboa noiz betekoan, ne? Baina, momentu bat egin, ja, kach bat ikusi nahi diok, iteik a kach, ah, jasta, jasta, ja kagadik eta, ah. Iztia yeah, tondoen jonea etortzia, eta jaurretik ja zea guztia. Ja. Yeah. Ola, laño beltzoi dana, brr, ja ba. Ia gaine eroriz haik eta... Ez que, eh, minea esponitzeaiz. Esponitzeaiz. Bai. Inkomoduden. Incomodu, Esponitzea Inkomoduden baino... Bai, bai, bai. Gua oinia errekajun batxun. Bai, bai, ala. Ni gaina janda bero da, baina no baino. Din erin komodizmu no, no, no. Dondo, ik, oso ondoindek. Eta, ik, baina engatxun da. Bai. Antara pasoden Sala, ya corre pensando, si unli hori hosek, ¿es? Bai eh, bat bai, ba, zen necesidadeo. Ba, bai baño, claro, ja, ni perspectiva hartatik. Vale. Ordun, calabazak, eskenaga, potimarroitzen hortiñao. Aos. Eta on nere ustez, eh? Nere ustez. Bai, bai, bai, bai, ondó. Mendi, bai, gentikin ligatzen aldenatzi hor. Jendi jendikin... ligatzia raiz. Ligao, nainat, esanait, bakaitze be eta mainen iuen. Ba, cafaño, cafaño. Mm. O okay, o xo, kecho, igual chorta vas a ti, vas a ti bat. O bai. bai, bai. Eh, O La igual, noche. igual cafier, a Colombia, Jun el Carrekin, pero. Adibid, ¿es? Adibid, ¿es? Adibid, ¿es? Adibid, ¿es? O txañat, eh sauna junto algia. Bai. Sauna basauken mm. berezea, de tanación ikusten bali man, tanación sexualizatu daitezela. Eh, meño no objetu oro dao eh erotizati, ¿eh? Bai, bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai, bai. Bueno, interesante, mori. interesante. Mori. Bueno, eh. Pues, eta ja, pasatzen, eh, mensua bi hartzi taola. Lamentez, citerua igualezion moda. Nikuste no. baiotze. No. Bino no. jendiak igualistik esaten o. Mm. Mm. Negorun bai. Genistik esaten. Eh? Negorun gertatzek, <risa> bino esaten. O ezabekola oso yeah. malla chikin, hola, bai. Bai, bentzakor. Ni, bueno, meñio, o sea, eh, eskundungo orrien, perfilek. Venga. Mm -hmm. Obirin, bueno, ni WhatsAppeko perfilak ustiak dano bezala tarteka espion espionaje lanait jaia ta bira honek hau jarriu, hau dut, hola, bueno, hola morbillo bat euteke, es. Jendeak zer jartze WhatsAppeko perfiletan. Te ordu, bueno, fija honinduan E, e, ia inork ez jartzen bere bikotian argazkia. Eta bea bere bikotiakin ere oso rarua dela. Tani kontakto pilua gehena guatxapian zeuzkat pilua pilua tisanean abraber. Bat aurkitun berdet eta bosteundai roi tamalau kontakto eta batek ere etxetxakan bere bikotiagin argazki bat. Eta hor, txakia zen bat erdilea pasa fijo, igual gehen gua bikotian tziok. Orduan zazkek, semehala behituztenek, bere semehala behar argazkik. Ebere, txakurrana, paisaje bat, elurra hita unian, dolako abuzako lore txobat. Oza, detalletan pila bat. Be burua, baita, baina ez asko igual gurasuekin, norbet hiltzean fijo. Oza, hiltako hori bea, o bea hiltako horrekin. Ta hor pentsane oztia. Neuk, noiz jarren nian ba, perfilien ere bikotein argazkilea. Hiltzean nian. Ne burua rapaiat. Oza, hemen neunak. Ik ben agente sospechoso numero 1 Neunak. Mm, mm. Orduz gertaberdik olago zeu obesla gaixo on berdik ze bat, baina gure bizin hain etzakiat eh, determinantia da norbait. Hain beste beiratzaileuna PEI, hain importantea da na, ta etxeok estig existitzen. Torek eh, zeatik Osa, tentzio ama dizia, zeidek lotxatu Ez hatia bikotia nao, hau denari bikotia O estik adirazinei bikoteko zorion Tazuna, akaso estek zorion txo bikotian Desti garrezke hori jarri nahi Inkoerentialako, bueno, pensamentu haue danak mm -hmm. ta zuekin kopartu unian Abrezuen perfiletan baote daun Bat emat baol bere bikotiagin Berke nerien etziok, eta seitzaiat Hau gaia botan honetik beiratzen Ta gaur arte etziok Gaurko iziene bere india bazpare aber bat ematik indun aldaketan bat Eta etziok daudenak dituk berbikote hilendalako. Mhm. Mm Gure zuek. Mhm. Mm bai, ni gurezu ji baina atzi den arrotzaien eh. Eso es nik arrotzoiak ulertzeko kapasitate bazuke at baina degarraiaek beste harreman mailak familiarrak, eh? Semehala ba gurasuak cuadrilla e, bea gertzeko lagunekin, daola, osea, entorno pila bat atateatzen dituk baina i konpartitzen dituk gain beste gozabi goteekin etxian ethetik kanpo irebizin, mm -hmm. viajiak, osea, Tazkak eszenare jo pila bat bikotia horreoteko. Datziok, Whatsappeko perfilietan. Mm -hmm. Bueno, iso. Nenazte, baite, puzketan, izinle <coughs> txeken, Whatsappeko perfilien, egu, aizena. Ire, deneixe, zela, o, ire, mm -hmm. marka bat, ez, ire, mm. e... nordu norbeste pertsona sartxia. Baina e... sartxek, jendia bat zeo, berese mehalaba jartzeituna, erabat, beti, sistematikokie, dauzkanetik ogurasuak, Ja, nik gura zuena txainak. Nik lehen mezu zentze, pintoriai, eta bere haman oindala horieta marroteko zuribeltzeko arkazki bat, eh? Ah, bai? Patxi margolarega ba, eta txaini hau zein da, ez bat patxi. Eta andre hori hil ba, jakintzak noiz. Ay. Eta hor zeok. Eta beha kilotzek, bere hama. Mm -hmm. Geror, eh, bueno, niko behar dukide zentzazio bat, ez? Bada, hola, holako humore estilo bat, edo En oitura bat, oso, oso, sozializauta dauna, bikoteatik gaskit zaiteko, ez? Oh, bai, bai. Zagera en... ua. Zagit, oza, sea, bikoteatik ondoit ere baino, jo, kristona ba, da, ezakitze, biztie, ez? Bai, sopozit, nobe hakin. Ba, no a, beakin, ba ya, bai. en hori eh, alderdi txarrak, ezke, es que, ba, oine, ezakitze, oza, sea, eh, da, hortzeon eh, lehen gare bat, enzeri bat, ez en zena ez de matrimonio, ba, nizki dizkiziaiten indon. En, san serie espanyol bat, eta den borazien hori zan. matrimoniuk ah, bai. diskutitzen da, den borazien alkarreatik aski eta ez dakit, batzuk nolako energi bat gero hori kalinere ere sortzeana, ez? Igual, lapiskat, desprecio puntu batekin bikot, oza, sea, bai, bai. ez? Gero bateak onbibiu, eh, matxe, bai. mat, eh, supuestamente, baina mm. bestiatik ondoitzea ite hori, jan ja naskauta ongo hagin bezala alkarrekin, eta hori oso, ez dakit, eh, zentzazio, eh? Ez bai. Bai, e, nire ustez hori atzea beitzen, eh, asile leno, leno ez una aukeratzen. Mm. Ba, bueno, norbeak ez zinen bikotie. Ointze puntu doña aukeratze on ere, eh, itzinen berkoenian baina hori besteteko baden. Beste leku azaltu baina. Leno, eh, guraso aukeratze zinen ere bikotie. Ordun, i onan tipo batein, igual de culo, no Romero una, ordun nun baiten Bota, una kaka, es. Bai. Ordi divorzio legia etse hola. Hori iretxonan. Bai. Ez honan karateistika batzuk duel justu konteksto hori pasatzeko, ez? Bai. Baina hori ori... gaur egun gertatzek anekesatu nau sehitze gertatzen. Ni sí. lankide bat hau, ni lankide bat daia gaizki esaka era batekuan. Ba, ba, eh? Baina hortea etorrelik elan bai. Bai, igual bai. orda Zerabat, hola, jatorri bai. Zabal ulortzi datorri bai. Bai, bai, gutzar relajazio bezala izanuan, zen ostrazio Espero ginean bezala. Leko kontu honituen etxala hola. Osa, jendia etxala banantzen. Eta zehitzazula. Kirol bat bezala guen. Nei, bai, egilaen ane. Atentzio eman izan ditorrek. Eta nera, bineko jendian artian, bai, eh? Osa, gual esperoiat, ikizan dekena, beste belaunaldi bat, eh? Eta hori tia, baina hola. Eta hori tia hori tia, bai, eh? Deporte bat bai, eh? Bai, bai, biskiet... Netzat violentu adek. Bai, te kazazte la kagazte roi ba, gula. Bai, bai, bai ola, em, hori ez, bai, bai. bat matematekin konpromiso har hemen bat 8e izango izan bezala zuru buru bai, bai. bizi bai. txar batea, eh ezagut, bai kuriosu ite senen. Bereziki gaizki sartze zianen nere kontrariua. Nere kontrariua bere bikotiagatik. Mm. Ta doi ulartu berrean nere kontrariua bere, bere bikotia zala. Bai bai bai. Au beste lankide bat, eh? Eta ostia bere tsaia zala. Ba, bere tsaia bezala, bere bai Tordun, bere kontrareioa zela, eta neantik denboa batea kontu ninduan bere bikotigatik gai zela. Uste nean movida norbaitekin, eta zene, ostia, hau ere bikotigatik gai da. Ta kontraioa ditza jo, eta geroztik beste batzuk ere kala izkinatola. Itzo hile hori era, erabiltzenola, eh? Argero, hori bai aldiberiena menetzionola, maitasunekiko, maitasunik, zango nio? <laughs> Zara, <laughs> maitasunek Mm. eh sea ese uleción jakintzaik o esteneon o chat o tea se hostian, baino au México neste pasatzen. Ya, es. bai, bai, bai. Halaek. Mm. Ez? Hori o México no, bueno, Peru nere este pasatzen da. Bueno, amen, sion horita. Hori bai, aurre egun izan ona perfilena. Bueno, eh por cierto, bat. Ah, vale. esan mm. zein dan? Eh, oso gertugu da laho, baino curiousen zitena, ai Aurreko konbertsaizuek unha beha egin Bum, unha hola Ostia, da gero Izan unha lago dai, betinen perfiletan Bueno, jende per, bazion, eh Jende hortan Jende hortan deigatzen, eh, orta... <risa> <risa> de eh Komuna juten mm, kakaena da jende perfiletan behire oten Gaur claro. unien, oso goiku, ah, so, eh Noizan eh, behin rapaso bat, rata, rapaso bat. Eta justo E, e, ondala gutxi, ondala hilete batzuk, lagun bat etorri unan temporada txopatzatzea, hilete eta, eta tipa bat gade, katalana, eta hori juarkaren erten zula eta zumbu, eba, bueno, jendizautu, eta zuerti, ah. alemanzen, soxeligau eta biskak jolastu, eta biskak ta tamienta hortan juarkaren erten da, hi haber, zuek zuengiz arte hau, argita <hazitza> harbi monogamo de, bale, bale, bale, nia doznatziok bea ezten, nia doznatziok Baño y garbicho la haga sin señ, bicotida. Es que ni se le señía en traerlo. Porque igual cuando no tipo da de nata, eh, hostia ya or, orren bicotida baño aureñ, no no es tío al que saludo no es bicotida. O yeah. sea este señe en el ser este, teñen, este resti, ben, que, no que este, baño, orre orre, orre, orre, orre, orre, orre, orre. Bebe, casi la una Benetan? que estía eh. de, de la maten. De hecho veste la de la sala vean un dúncio y el Hostia. Da, tipi galduta, eh? O sea, claro, etzina na estare. Bai. Zaña también te raro i sortzeik, ¿es? Ovación, ovación ninduan hostia gileek, eh? O sea, gente que yo artean hago kenean, te ire bikuti orball ovación este afectividad ik adirazten. La hostia, eh? ez ez. Da batzutan hola distantzia uzela gaina egia dek. Mm. O sea, guain beste. Esto que gantseman eh? en Zer no so da euskal lotxa o zer da? Zainbat? Ni jo está código, ordun igual etxe haut sartzen código hori. Zain, neri gustatzen zait uhar ba mai vuelta baten bye. eta Bai. Katorres buzen legen bai. ¿Qué legen jatorresmo.at igual? Nola? ik ez está buena en Eta nik bai, ah, ez dena dengoa opokehizin den. Ah, ah, ah, bai, eh? Gaurre honin, hola iskutatze joan, gauzen mordu, bestien, ba, bai, bai, bai, bai, onatik, etxegen, bueno, bai, bai. hmm. uf, da, az, gauza asko hori den, eh? Bale, bale, bai, e? Bai. Pentsau, idimine emago gela, ja, ordu, ja, ja, nire zein, ordu, etxegek edo, baina El, eguel beha etxepo. joagatik. Ja, ja. Bai, nahi da, nahi zungo furgona ondien, zurriana, bai, bai, bai, a ber, ez da ditut imitako nere, txea, ze ba, se jatorra gira. Semile euroko sofa bada. Se jatorra uh, uh, uh, Ori, ori, ori. Bai, bai, bai. Bai, ulertze, ulertze. Onlaikela hori da, urran atzina. Onlaikela. Diko ez daia lotxada la baita. Ola mozadeo adezela, ola eza usartzia... Bai. Ja. Yeah. Organik ikusi tuenak hemen bizian jendia, eh? Baino hau peskatzeaguna gaizki ikuste da bezala zaudek. Uele well, eh, ahoka emaitzona berabe bi Bai, bai. bai baina batzu pasaude sueltuakola. Bai, nik ezautzi ja jendia. Neraitona bazian harreba bat frankismoan kona gorria jastezuna eta senarri kriston orro kitez eskeoken plazasan bestaldetik eta eta jende guztian aurrien emaitzioekin musu hauan. Ja. Tordun oan, bueno, eskandalo ja. bat, eskandalobat, oza, mm. kartxela sartzia mereziu, <susur> eta beagoeritezian, iroi dertan amarkaban. Hortun, mm -hmm. bueno, netzate onde jende bat, baina eskandalua oan. Oan, txakeat. Hortun, igual... Protokolua erabat, puzkatzia. Hemen, era Hemen sei ezaten. A ver, sintetizango. Ez gure, ez da, gure eh, sintetiza hori, baino. A ver. Ez da gite, eh? Ez da, egitea, igual, eh, atreguin bertolak eixo o sea. Bueno... Es? A Bai, bati baitasunetikoa hemen un... ere. A ver. Ni ni neati esieza, ne la un catalana i la 11. Bai, bai, bai, bai. gizarte esela. Bai, bai, bai. Es? Catalana anda la una, se le joba, jo. Bai, jo. Ai. Adirasti le mm. queda. Ora, beste la da jarri hola. Nik Pinbat. ikasta ikasterotan jartzezkia pegatinak sobrriak ekutzi ja. dituen etiqueta hoiek norben izenekin. Ba, orduen mm. igual jarri, o hau sea, honen bikotia, ta hola. Hostia, atzi andando betete tak ta ta hola pegatina jarrita, mira, ja dena antolatuak. Hostia, pegatina, a mi te gustad Pegatinatan eh adibidez pista asko mate tenéis. Bai, bai. Bai, bai. Igual coloretako gometzak, bazuk eta hori ja pilo. Erotikaldea. Bai, bai huele. Ta igual hola, ertean da, segun se chapaba, hortat disponible, eh, se hoye. Igual chapata, igual eh por un berdia. Na, señora. Na, na, señora, laudauke. Kalabasi kontuz. Vale. Ei, eh, goftine, hola, ya mamuchi kibat, orola, motiko nu, mamuna, mamuna. Bai. Oi, la ister, Inteligencia artificial Inteligencia artificial gasmaukoori, la ister. Moya, aitona. Atzeko jonbat, ya hendiai Eh, asko jarrez, neuste gestión que... on ditei. <laughs> Ondarrota reset ahora. Es pedirres, voy ya vai. Igual vai. Me listo asko. Es ba, joden, eh, sozerrienen ina lotu. Mm -hmm. Ah, vai, hori. Euskaraldiago lia Euskara chapak chapa, eta hori edau, edau mm -hmm. eta bueno, bon, vale. hola, jarsez sortzean, se chapak hiren sortzean. Y bueno, da, eh? Y voy ratiño en da. Ekarpen bat ditu <laughs> nahi gaitu, euskal bati bat, bat, bat eh? Besti hagi es, eh? Bai. Besti es egin ekarpenik, eh? Hau eh. hartuko un euskal herriare a berza indan, eh? eh. Porque eze jende hongo prest xapa bat <laughs> egin atzeko Nei porruen berdie ez eman, <laughs> o eman niko izut, <laughs> o pufa <laughs> yeah. Ni ertengo ni er ninen, eh? Bai, gara, ba, noa, ez es que baina plaza ez zion, eh? Zekatzata mm. Hori gire xapa hori ira guztia ba, bueno, Eskolago o... pati xota, eh? ne cazón, igual se ha finasilla. Ah, crossplay daitea, ah, bueno, me ah, aztierdiana azoka jutenak, baso la Azoca. chapa orekin. Zoka. Estena iso, realisto, bai. El peño en garebaten emakumika largun geh txinin beltzez jantzita jotezin, sta izmatortin, eh? igual su billaketa baldin bazade kolore batez jantzita jun, o sea, mm. es ah, vai, vai. En, vai. Cultural, ya, en, bat. modu batzuk adierazteko mm. Bai, au despen momentutan gauden bye. edo igual, eh, ezak itxira baten ao, es... ez ez atea tema horrek, ¿eh? magenta, es la magenta, magenta da <risa> magenta retiro amorrepakean. <risa> Ezakit, eh, hola, pues por ba obligo zen bere, joan, bai. Da igual, well, imagina, magenta, dale da la serda, magenta sandeu, da la iriki eraten zaula imaginao, es? Bai, bai. Bai. Bai. Bai el magenta el boti el burún pañolo va magenta tan totalmente erigui, yo, yo le yo oh. magenta pulcherita que... magenta magenta igual va igual café choa ah, artzenijo orraino no irikite vale vale vale, vale. vale. ori ori, ori usted, ah, sí. vale. Ay, ay, ay. se argia lote ire eh proposamenekin eskoa fina deu ya eh ikuste hau bainoek ezteula ez arrasango ya zainzen bademoguaisen eh bueno ni buscar aldian azuntun a ver Eh, hor eh, arnazguneak eta pixkat jaket horri den Arnazguneak ondo ondo da kokauteotie, baino zeu zefaltamena baina nik usteet itxogun, itxogun eta zitzen berdala Arnazguneak ondo, baki usain dian eskarrek askoinak joerra baso porque lan oso ona, hori e, nola da hon eta bueno guen, mateik arnazguneakak elauzik eskesa salvatzian ardura opresioa, tez? Eta txok ikerketa bat itogunez da zitzea iteuna. Hau da, mm. zehati gertaude itogunia ez? Igual lehen ezuen itogunia eta bihurtu indek, beti izan dek itogunia, zerk ito du, o nork, itogunetan balda, da euskaldunen bat, eh? egon goek, ez? Eh? So, igual 0,0 bat, oza, nola sentitzea hori? Mm. O itogunetan euskara itotzen ari dan hori O brin zein berdeu. Zein berdeu, oze aktibidade maileaka, oze tresnadaska, o... Osa, itzen itoguneta, zer, eh? Osa, ez seinalizau erabat arnazgunea, ni bestaldea behiran atxio bai, ta ba, ni arnazgune bat egin bizinak, zondo, bai, privilegi, bat, ja. Baina, itoguneta jutenak bai, ta. Ta netzatun ozti itogune badek, baino nik itizkiaten iru gauza astero jutenak, ta iruretan euskaldunak dituk. Euskaldunak dituk. Eta batzuk et, etorkin Amerikarrak, aurrekoan esan genunarekin likatzeatuz, eh? Salbuespena aurkituz. Benjo, benjo. Ba, euskaren eta itogunea badek hmm. noretzat, eh? Ni gala ikusteiat. Orduan. Bai, itogunea bazauden. Bazauden, bai. bazauden. eta nin seindalaengon etzinan adibidez. Bergarago. Bueno, eztertu. Ni ni anti, noen, e, propaganda in kontragua? Antipropaganda dizangoiz. Antipropaganda. Eh? Antipropagandaengorrian <laughs> Antipropaganda bergarako, plazako eh eh Irish, o sea, holako horra eh, eh itogunean totolente. Así que, vale. bueno. ik ja index belarreak lan bat indik hori hori aztertzeko. Itogune bada la. Respetuos. Respetuos. Bai, bai. De seguida hola, vai, vai, vai, vai. Vai. Ta, vai, vai, vai. ta ta taure. Claro, <risa> <risa> <risa> <risa> <ja>, pro <sonia>. ye <risa> Ondo, itogunia, gustau ziten? Itogunia, da. Tako, gure biztane batzuek itogunia. Ileku guztian arrensa ez da berdein hartzen. Ileku batzutan lasai hartzea edarrenasa, oso Bet. egarrak beste batzutan ja itotzen hainak. Horto, hau izkuntzan ere mutik, ea matiase Norbeak arutzao, tesan, pentsauzazu baita zure itoguniaak zein dian. Ni hortan mm. hagin hor gazken egunetan. Aper, opisietak araizan. Bueno, izelekutan, dakaken arrensat lasai hartziata, suelto, ta ah, konfiauta. Zelekutan. Mm -hmm. Eta e... zegoeratan. Euskeret izan jo Ez ja, ja, eta ah, ja, ia, ah, ah, ja, vale. vale. nola ariketa hori zinatzen. Familie, barriez. Bai. Barri nola euskerak vale. lagundu igun, ariketa hori iten, da ja, ez hau ditugu aurrena, oso ondo, oangoazen dituguniak gero identifikatzea zein dian, zeatik, pla, pla. Vale, bai, bai, bai. bai eta gure biztan zer zein dira ah. arnaskuneak ta zein dira ah. itoguneak kezanean uh. hostia nik badsezkat biego era noretak kriston mm. ditoguneak dionak hose hose pentsanean kolpetik kezanian aber aber darnaskuneak zein dituk ta ze maiztasuneekin arnaskuneak zaindu berdezkia dorduan ustedit bi gauzen arteko uh -huh. ezagutza so, ber daula oreka so, hm bat ematetik. Hostia, oso uabo e eh, hitoonia. Bueno, Aitania. Es que arnaza... Bai, bai, o sea, bai. Arnasa geldi bitez, aik, batzutan. Aitania txikita. Menor pian txikitu. Bai, bai. Arnasa Bai, depende zen ah, egin auto eta koste itzaik an eotia erez. Arnasa kemati emat, guzti Arnasak hiltze gaitu. Hortiken mm. oh. oh. erdo itxegea. Hostia, hostia, pues. ne. Horrego atene, piko bat da. Eh? Bai, bai, bai, bai, <laughs> ta gaurre bide hortantziak hau inkresendo Bueno, amartzen bueno. eh, du, ezkerrik asko, lekuetan e... bai? benetan bai, ikintzatik. Plaster bat. Ni usteinat guztuako ziko, Bai, bai, ez eguak kejatzeik. Liurik ezteg erori, ezteg erori. Erten txai gara, bai. Ezkerrik askoane, asko gara bine. Ezkerrik asko denoi. Eta biarren temporadea, zida. Venga. Baxugat. Arnaz hartu. Aio. Aio.